وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلم اتبع ما اوحي لك من ربك لا اله الا هو اعرض عن المشركين ولم شاء الله ما اشترك وما جعلناك اعلم حفيظا وما انت عليهم لوكيل ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيصبوا الله عدوا بغير علم كذلك ازينا لكل امة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كان يعمل واغسموا بالله جهد ايمانهم لئن آية لا يؤمنون بها قل انما الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤ فهم ما بسوارهم جمالا منهم به اول مره ونظرهم في طيانهم يامحون ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه توكلناهم الموتى وحشرنا اليهم كل شيء قبل ما كانوا يؤمنون الا ان شاء الله ولكننا سرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي ان دعوا الشياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وانشر ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون ولتصغى اليه افئه الذين لا يؤمنون بالاخره وليرضوا وان يقترفوا ما هم مقترفون افرغين الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا والذين الكتاب يعلمون انهم منزل من ربك بالحق تكون هُوَ النَّمْلُ وتمت كلمة كَلِمَةَ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن أكثر من في الأرض الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ارْتَفَعَ مِن اوزا خیر رہی خیر اللہ رہی کامیابتا اللہ رہی کامیابتا اللہ رہی کامیابتا اللہ رہی کامیابتا سورت اناعام یاوسل اول سیاتون او چکم زی فورې قاری سیب تلاواتو کو پدالا زیبانې اولی سخت نشوا پدې کې رد شرک اعتقادی او د شرک اعتقادی اغسلور قسم منافق العلم فی التصرف فی الضعف فی العباده اغرد شو ارد کیږي دوی مې څخه رد شرک فعلی دارنگی صورت کې بیان داغا سنور قسمه مشرکین و ردو یو مش... <تصفح> مشرکین بالعباد الصالحین بالجن بالملائق بالکواکب مخیع دلہ بیان شو کورا یو کوم یو دعاو که سار زمانگی یو رشتہ دارم دے اوز دست ملگرم اگر دفست را تا اکسیران شوی رے اخپا ما تا شوی تکلیف رے دواو کې چې الله ولا صحت ورکي ولای جوړ کې الله دې مونږ ټول دغه سیدی څیر نن د حوادثونو څخه بچ کی الله چې څوک د دې دن په کار کې طلب کوي کوشش کوي ملګرتیا کوي مونږ سره د قران راځي کوډونو کېوري موږ امرسته کوي الله دې ټول یم دادو او الله دې اسې مونږ بچ کاو په دې اسانه پاکا ار کس مچ وسو تا کلی شي زاده کورونو کې بيمارانو دی الله ټول له ژتنو انکه الله نورو موږ ته نښلو د نه د ابراهیم عليه السلام واقعا نقل کوي په تور د دلیل نقلي قران چې کله یو مسله ذکر کوي اهمه لږ مخ کې د مخکنو اقوال او صدا ذکر کوي چې دا مسله په خا نو خلکو کړي وا انبيیاءو کړي وا مکه بیان د مسلې او دلایل شرو دی نو داغه د دا وځحت او تنویر د پاره د ابراهیم علی السلام واقعا په دې ذکر کړه باچا غم رد دا شرک کړي وا انبياله مسلام دا مساله چې رد کیږي د صورت کې د شرک او د اسباد دا توحید بیان کیږي نو پاغه نقل دا چا پیش کوي وسو د ابراهیم صرف خدایو د ریلی نقلی رے صورت کے علیہ نا نوٹو اقلی روان دی صورت کې د ابراهیم علی السلام نه نوټول دلایل عقلی روان دي چې ګور ابراهیم السلام څنګه بیان کړي او هغه سی بیانو کا ابراهیم علی السلام د لوی خاندان نه معمولی سره نو داغه پلان ازر هغه د ټولي دنیا لسمیسټکس هغه تبراتو چکله به خزانه جمع کيده نو نمرود با اغه pore خزانه نه سنبالوله سو pore چلسم اي 60 ټکس به آزر تنور کړه اوا له دور لوی سړیو دو د دنیا په ایشیت د ابراهیم السلام پلار چې سو pore با د بادشاہ پر سر تاج نمرود نه وی خغه نه وی آزر اغه pore با نمرود فیصلہ نه وروله دی ابراهیم علی السلام پلاړ به با بادشاہ پر سر باندې تاج کې خورو نو الہ با هغه فیصله وروله هغه پر انتظار کاوه بادشاہ او دون لوی سړی د دنیا په ایشیت باندې چې سلور سوا جنکې پیغلی بیوادو داغه د کور خدمتگارانه وي او دا خدمت به کاو او دا او کور به پجارو نه صفه کاوه د اذر دا کور په کورسوس افاقاو طبقات الکبره د ابن سعد کې لري دا کورسی ویختبه ببرکړه هغه جنکو پیغلو او پلین به وودا دا کور او دربار به صفاقاو په ویختوبه نه دمه موتبر سړی دنیا په ایشیا هغه جنکو له بخوراست کاغ هغه د خپل کلو کورون نه راغله خچم پنه کړ هضور لوی سړی وو بازه خلکو یې ابراهیم علیہ السلام ب بوتان جوړول نه نه بوتان نه جوړول ابراهیم علیہ الصلات والسلام چې بوتان بجور شو او ابراهیم علیہ السلام پلا و پلاس نو راخ کلي نو هغه باندې منځوری داغه بود هغه پوره باغه نو منځوری دا چې سو پوره داغه ها بود به لاس نو راخ کلي دارنګی چې کلا ابراهیم علیہ السلام بیان شورو کو نو ابراهیم علیہ السلام پلا پل هغه تاج رواغسته ده دو او د زوی په خوکی گزار کا ابراهیم علی السلام چې بچیا آزمامه خو لوی شان ده لوی ادب ده بابا ما مشر ما شرما وا ماول سپکه ماولی بیزتکه یې زما خو دا ته چې فمارت کې نداه وتړي نقصان کې او ای بابا جی چې کارو کا ستا کار د ګمړایې ده ستا کار نقصان دي او د پلار پروا نه وساتل اني نو د اېبراهيم عليه السلام چاغه د خپل پلار چې د لوی خاندانی سره او هغه د خپل پلار خیانتې ساتل ناله اتد پلار او د خاندانو د خپلوالو څنګه خیال ساتي دا ماو دا د پاره چې زجر دي ځکه دا دی دي چې دا مسله ډوره همغه چې دی کې د خپل پلار له hazard نه ساتي اگر کډ لوی خاندان نه اگر کتا ته نقصان پاهي کې راځي نو دا دې پرواوبم په مسله د دین کې نساته دا مې دا مخفلې تربور مې او بوره دا مې ملګری دینانا یاد کچوې ابراهيم عليه السلام په پلا راز ارتا آیا نسیتو جوسدنې دنیکانو په مدرګاره اسنام جمد سنم دا سنم حبوتنو د نیک بنده شکل جوړول او دې ته داغه روح راځي ا شریستانی الملل والنحل دیم جلد 201 یو کم شپیتمه صفحه کلی کې کی. چې اسنام جمد سنم د نیکانو بندګانو شکلونه به جوړ کړو ودله دا غي شکل لازم لیکن سبا هغه به شکل جوړاو او د نیک بند روح راځي او نن قبر دې صلی دې ودله د نیک بند روح شه یو دې خودی هغه قبر کې ګڼي او هغه به مجسمه جوړه کړی درته نور سید یوه ده قالیا په مدرګاره باندې وشکه زمینم تا قوم زاپ ګمړای کړ څوک چې دا عمل کوي چې دا هغه شکل لازی و ماغه بیا الله ته وينداد ګمړای عقیده هغه له توبه او خپل پکار دي دا لږه خودی ما ابراهيم عليه السلام تا او سلطان د طلایلو قدرتون بڑا اوسه کده د پارا چشی دیده یکین کون کونا ار کلا چه تیارو شوا پا دبانی شپا راکو کبا شپا جن جن تیارو جیمنون کی معنی در پتواری در جن تم جن زکوی چا غپت دی ڈال تم جن وی زک سلی پی بچکی در نه نا تم جنې جنی زکوی چې دا به ای ڈال نو چې هغه پښټې باندې ودريګي بیگم سه والله دې خیر کینو ها نو هغه پټي هغه دنیا ته سپیچ کړي او ټول دنیا ته الله دې رحم کړي ولما جن علیل لیل را کوكب قالوی هزار ربي احاذا اعداد ما رب دې ده هزار مذکر په اتباع د کوكب سره دې الکلا چتیا دوب شنوس دوبشوا سٹورې نو وی زمینو را کوم د فنا کیدون کو سره ارکلا زدا خلقو سره مينو کوم چې هغه فنا کیږي ارکلا شوت د ابراهيم عليه السلام سپوږمۍ باځغان پردې باځغان پردې دونکو نیوی وی آیا زمارب دې ارکلا باځه خلقو چې سپوږمۍ دا میرب دې شټوب شو دا میرب نره چې سٹورې دا میرب دې د شې داغو دوه شکو په دې مسله کې ناغو ورته بیا څنګه په دې مسله چدا غش کړنو پلا سره څنګه بایقام کیدا خبره غلط ده حمزه استفهام محذوفه ده آیا د زمارب کیدي شي ما نه دا مې رب ندي تاسو خدای رب ده خدا زمارب ندي دا فنا کیدو ول ده ار کلا چټوب شو سپونمې وې وې کڼوې مضبوط کړي مالا زمارب توې نو خامخا اومه زله کوم خدا الله د پوخانه په توحید په لارې کې کړې تو نو ځل دا خلکو نه نایمه دا 1 پیډیکا فی زلال المومین 1 دوم 2 پیولی کا امینل قوم والینا ار کلا چولې د ابراهیم علی سلام نور با ځغا تن پرتې دم کې نو وی هاذا هاذا اعزاز ما رب دې زاده دې لوی یکا د ټول مخلوق رلا ورکې ار کلا چټب شو نو نو وی وی اځ ما کوم ابشک از بیزار او جدای ما دا غمدر غاډانونه تا سو شریکان کوي دا الله سره 3 پیو لیکي لکیر کین شو تین پیو لیکي مماتو شرکون انی ز موشرک ما تاسو ټول مشرکاره ابراہیم علی السلام تقریر ته اوس ګور غا دا تاسو خلقو له مشرکان وای انی وجتو وجی مای خضر خپل لګالا ما ته به کړه خپل ځا نه چې پیدا کړی اسم ماون نوزم کې حنیف الکلک په توحید باندې والا نو په توحید کله کو د شرک رات کوونکي او نه مزون منالمشریکین 4 لکیر کینچو 4 نو مزون مشرکین نا زم مشرک نه ما وګوره وای فرشتو ته سجده کړی و دا د آیات معلومه وه هاجو چې دا چا استاد نیو نواب سلیم او کی ګنا استاد نه و حوا اج قومو جگلو کلا دیوډایم دې سلام سره قوم دا پدیښتو چته واسو یو الله کې دا نور بوتان مدرګاران وسنیشو کوله وسم مو څه جگاله پدی گوي دا واسو یو الله کې آ قال ان ابراهيم عليه السلام آ جگله کوي تاسو مسلا في الله پدین دا الله الله او تا کې مضبوط کولې مال الله په د توحید زاله د توحید باندې مضبوط کړندې جگړه له کومه او ځنه یاره هم دا مدرګارانو نا تشریکو نبی 5 چې شرکان کوي تاسو د الله سره چې تاسو مدرګاران د الله سره بره هزار کړې جگړه له کومه یا کو غشید ماده د بشین سیزا و سع ربي كل شيء الما او تو الله دې زماره پالو شي په بارده په وي ا اسباد علم کلی الله له کو ابراہیم عليه السلام وي زماره په دې وسی دې په بارده لماندی اتا سول نصيحت او سرنګ به وي ما اشرك تم چه شپګما ذکر کینجو او سرنګ به وي رګ سزا داینا چتازه بر خدا د کړې د الله سره ولا تخافون انکم اشرکتوم ست لکیر کینچو د سم شو اه او نړۍږي چې بشکته تاسو برخدار خدا کړې د الله سره اغه مدر ګار الله موږ نزله علیکم سلطان څنګه دا لګلې په مدر ګاره دا تاسو ته دلیل وو د دلیل د ثغanish تا او رامد د کې بر خدا جوړې د الله سره فایل فریقین حق بالامن لو کم یو دو وډالو نه دی لایق دا بشکیدو چې بچبجی کې تاسو پویا او ګور په یو رکوع کې ابراهیم علی سلام سوزل گمراه او مشرک وې هغه چا کیدې غلط توا یوزل سلوړو یو ګوري انی اراکا وقومک فی ظلال اځمه پلاړه تاسو تا کوم ګمراه اخاره کې مبین اخاره ګمراه دویم آیات نمبر اوویا لاکو ننا من القوم والین تاسو ګمراه یې ز ګمراه نیمه دریم ورپسې آیات دوکه متیا انی بری اوم مما تشرکون تاسو مشرکانه ز اور پسی آیات مانا من المشرکی نیمزد مشرکی تاسو مشرکانی او پسی آیات لا خافو ما تشرکو نبی تاسو مشرکانی او پسی آیات کیفا خافو ما شرکتو تاسو مشرکانی شپک ولا تخافو ننکم مشرکتو اوم تاسو مشرکانی زمشرکنی ما گزارے کروکر نا تازو خلق ولم مشرکانو آئے وعد ابراہیم علیہ السلام تقدیر دے کرتا لئے دو وہ میں پارے دسورت انام چھے تازو کارا گمراہے تازو گمراہ آنے تازو مشرکانے زم مشرکنے تازو مشرکنے ویدادی را سختی کہی کھنے یا رب ولو کانت تشدیدن بیانو کتابی وایز او قول من نبی محمدی فانی فا به حمد الله ربی مشددون که قران او سنت بیان ول د بی. او پیغمبر قول خارکول دا تشدید او سختی وی فانی فا به حمد الله ربی مشددون نو زه په حمد لاله سختی کون کې بیا دا سختي وې لو حال مو شهودن او شرو کله مشهدی ټول او شورا مشورا ہو چې د دیر ڈیلوی سخت پسنده دیر ڈیلوی سختی کئی بیا خو ابراہیم علیہ السلام هم دا سختی کرا بیا بائی کاتو گئی نا دا تقریر دیر ڈیبراہیم علیہ السلام نزدہ کو مدا پکرنی امجا دیر سختی ہو گئی نا با شرک و شرک و شرک او گورا چه چاک غلط آقیده ای او غلط آمل بانی روانی اغاغت اخکارا کچه بائی ساد آمل دا شرک تا دا عمل دا گمراحی چاہتا توباو باسی او که اے خسر اے خسر اے خسر اے طول خدی ہوئی منہ منگا خی کہ منگ غلط ہوئی نا منگتو مولی سے ویری ویکنو خود منگا چا چاکی غلط ہے کہ پلار کے زوی کے رور کے قوم کې داگئی بیانو کا چا خلق داگئی نا رو کردانی ہو کی او پدی ما د پلار زوی واقعہ بیان کرواتا چا پلار ہے وہ امامو زوی علمو کا بداعت او شرکیات او کې ککالوزي بسی مونږ نه کاوه بسی اورې وې تاسو مونږ نه کیو تاسو اکی دا ګنده تو بوباسو وینا وی بته ځال لا جامه کوو ځاګه یو ځکه مسقوم مالې والے راځي چې پلان پلاره ځو خټګار او سوقلو چاو مونږ د ځو مونږ خو د پلانو ها پلانو پلا چې بای زماځوي اله مکه خپو اے نو وې تو وې جو خو بیامی وید مونن والی مجبوره کیه بس اتفاق پده ہو شو جوزیو لی امام شو او پلارو او طولو بیغا پسی ونالو محلہ نو کدا بایکار اغزوی نوی کره نو محلہ بس امشوی و پلار بس امشوی و په مرو پلار پده گندونو کتره و قوم مقتلعو پده بایکار کردوه لوی اثرات بیخوا افاییو مالم یون ازیبی علیکم سو شرک خو خود دلیل پی اللہ را ل دا چې تا پدې دلیل شته چې زما په لسو می صدې کې ها پير بابا پیدا کوم د ترمز نه برازي بنیر کې بوابادي ګو چا بچي نه خزانه نه لو لزې دا چې تاسو ته یاد اجه ته پدې دلیل شته چې د چا خزانه بادشاہي وزارت پر کارې نو داتا صاحب له ځالته بدلله ارسه مليوي کې دای نه مونته او هووي کنه الله وي مالمو نذبي علیکم سلطان دلیل د سره نشته څنګه چې نکویلونو نو نسیم هغه سه خبره کړي دا او جیل کې دنه په جیلونو کې هغه دا خبره کړي وا حضرت یوسف علی السلام نو سه نو سه کلو سه ما خبره د ابراهیم علی السلام جیل کې مکای وګورې تاسو سلو وختمایا ته دولسه ما پاراسو ری یوسف ما تا بدون من دون لله اسمان سمیتم وانتم وا باو کوما نو مون یې غی تازه غی تاسو مونږ سره اونو مان الله بها من سلطان ندې داري ګله الله په مدرګاري دا باندې دلیلو دلیل پینیش دا او تو تر آمدت شوی معین الدین نجمری ها اسمان او زمن تیری معین الدین اج میری اسمان زمین تیری ارس استاری ارس داغنی ارس دا, دا الله دی دا چرتاشتہ چپلانی دی کبنانا مال زل الله بها من سلطان دا چرتاشتہ چتوری کی ب میاگل بابا پیدا کیږي پچا دانی راکی یم دانو زی موارد دے اغه لب زیشتو خا یا کر دبادو فلانی د فلانی زی موارد دے فلانی دا, دا کی لو هوای کنه معذل الله ارونی ما ذا خلق الذين من دوني بل جه كذلك پایو الفریقین اه حق وبالامنا چی غری د انبیاء او جیررو کې الحمدلله کلام میدان کې خطا چاونه ونه واره نه شم والیم الذين کاثا منو چې مال وروړو د الله په یوالي او نه دې ګډوډ کړې د خپلې سره شرک ظلم شرک دا کسان د نړۍ امن دی دا که ساندې را امن دنیا کې بوله امن ورکم اخر کې بوله امن د عذاب نه ورکم چې شرکونه کو او په دنیا کې په سم لار روان دي اولائکه لهل فی الاخره او هم مهتدون فی دنیا دنیا کې په سم لار دي دا دلایل زموږ څو کړو ما د إبراهيم عليه السلام ته مقابل د خلق قوم پورته قوم درځي دا چې از ما خوغه شي به شکرب زال پویا او باه منګاته ساغیا یعوب عليه السلام ار یو مضبوط کړو موږ پتو نوح عليه السلام مضبوط کړو موږ پوخا او باز داولاته داغنا داود عليه السلام سليمان عليه السلام ايوب عليه السلام يوسف عليه السلام موسی عليه السلام هارون عليه السلام دالنګي غور ایوب تفصیلن بیان او کو دا غ دلیلي نقل ک او تفصیلن انور اجمالن چټولو د دې خبره دا څه بیان دي نورم کړو څنګه حضرت نوح عليه السلام کړی زکریا او ابراهیم عليه السلام یاد ک زکریا عليه السلام یحیی عليه السلام سلام عليه السلام یس عليه السلام ټولود نه کارونه اسماعیل عليه السلام ی صالح عليه السلام یونس عليه السلام نو عليه السلام ار یو غره کړو مو په مخلوقات دا زمون مشران دي ها اورات دې په دی, دی باندې کېړو چي والے بعد از پلاړه نومونه اغستری ته خپل نوم مشرواله زمون مشرانو به تاسو مشرو سوق دي بعد از پلاړه نو دا غینا او دا اولاد دا غینا او درنو دا غینا ورکو نم دې او مضبوط کړو موږ دې له پاغنې الله ارزام بیاو ذالک هو د الله دا هدایت د الله دې یا دې بي مئشا ما بيش انبيار په دا د الله هدایت ته لار خی په د یاد چاله چوغږي من عبادي د خپلو بندګانو نا من عبادي د خپلو بندګانو نا چې کم بندې حقوق شونهغه ته په قران لار سمه کې په دین لار سمه کې سوره ابراهيم یو لسم یاد کې ومره شي من عبادي وقرک الله ها په دې دین د پاره سورت ابراهيم ايات نمبر 11 او تاسو قالت لهم رسلهم ان الا بشر مثلكم ولكن الله يمنو ولكن الله يمنو على من يشاء من عباده ولكن الله ولكن الله يمنو على من يشاء من عباده لیکن الله انسان کي پاچا چوهږي مين عبادي د خپلو بندگانو نا اوغورا ولکن الله يمنو دغه غوري ولکن الله يمنو علاماي يشاءو مين عبادي لیکن الله انسان کي پاچا چوهږي د خپلو بندگانو نا اوغورا خپل بندره اغل علم ورکی پس په انسان کي اي بیتلاوت القران وَبِ فَحْمِ مَا فِيهِ پَلُسْتَلُو دُو قُرَان عَوَا عَوَا چِ فَدِي قِسِدِي احسان پی اوگی اللہ دا احسان زمان نصب کی دارنگی اگو رئی صورت نحل صورت نحل دو مایات اگو رئی علتم بیان کئی صورت نحل دادا الله احسان دے چې پچابان اقبلہ میرہ بانی اوگی احسان کوي پچا چِ قُقَجِ دو مایات ن زلمللا کطببللوهمن امرې علامنشا منې با را فرشته پهپلوکم پاچ چې خوغشي منې باې په خپلو بندگانو باندې په بندېګارو کې پی غمبر غوره کړی دارنګې صورت شوړه کې رای د پ ساعت کې ما کوونته تدری ملکتاب وللی ولیکن جنانه نورن نادیبی من شاو من عبادنا من عبادنا دلتم وای یا دیبی مئے شاو من بادی لارخې په قران چاته غوغي د خپل به دا شګورو باسا چې الله ماته دې لار په قران سمکړی او زره خپل کتاب تک نو له ما ها داد الله دې لوی فضل وسان او کو بالفرض وتقدیر دې شرکړې دې امبیاو شرخونو کړي ه وکړي په فرض او تقدير نو बर्बाद شوی و دي نه چې کوم عمل کوي زمر کې ومراشي 15 پېتا یاد کي ولقدو هي اليكا ويل الذين من قبلک لاعبتن عملو کا همغه बर्बाद شوی بوست عمل اولتكونن من الخاسرين دا کساني چې موږ ورکلې د کتاب او اپویا پدینو پیغمبري نو کو کفر وکوي پدې مسلې ته توحید باندي ها ولای دی مکیوالو دا والی نمن انکار کوي لکه څنګه چې انکار کاو نو فقظ وک کرنا بیا تا تیار کړی منګا مو موقع تیار کړی من په حد مسلې ته توحید د پاره یو دا څ قوم نو تیار کو چې نبي هغه پدې انکار کوونکی وک دا والی نمنې د فارس او د روم نومول خلک را وسته ده صاحب م तालिबार نومول را وسته ده د مختلفو د حبشونه بلال غوندې صاحب مول را وسته ده ابوذر غوندې ده یوځو ده بل دینه اوسم کدی خلکو خبره و نه منله دا خلکو لاله ده کم کم زین را غوالي کم کم کوله دا رنګ دویم دا کدی دو نه نو دا قران الله داسه خلکو ترسې چاغړې په شوق او همینه ورته ناشتي دا خلکو نه منې وزر دی ویلاند که کنا دا ارزه کړه الله یو قدمه کې خلکو انکار وکوه نه منل پیغمبر دې مسئله وردا صحابه تیار کم چې دیوانه با انکار نه کوي د فارس و و و او درومو او د حبشې نه اوله صحابه راوستي دا او هغه یل ته علم کو دا زین او چټ کړل د دنیا په ګوټ گوٹ ګوټه خبره ورسوله وېس الله ته خبره رسې ور یوز کیو بلز تا یوز تا بلز تا پې فهمو کې دشتو کې یوز بلز کې خلک ناشې و تا وقد وکنا بیا قوم لیسو تر کې تیار کړی یو دا قوم چې نه وي په دې باندې انکار کوون کې هغه په انکارم کې هغه به من سره حاصلې فصو فیت الله بقوم يحبهم ويحبونه اعزته دا شی خلک به پیدا کوم چ پیغمبر هغه به مقصد مینه کوي زباغه سره مینه کوم هغه به تا سره مینه کوي ته به داغه سره مینه کوي دا سې د مینه وال خلک به پیدا کوم پرېدا کړه خدا زما خوخه دا مینه بادیه دا په خوخه د الله یو کار پیږي ها خپل بچیو زنوح علی سلام او هغه د فیدوان هغه سره کله به چې فیدوان نو خلک فیدي واري خپل اقده وادو لوط علیہ السلام فیدې وانه غسه نوړو خلکو ته فیدې وارهسه خپل پلاړي او آزاد فیدې ته وانه غستا نوړو خلکو ته فیدې دا منتخې چې د پلاړي آزاد پوڅول آزاد قضې کله به دام پکې راځي اولائک الذین عهد الله فبعه مقتدم دا کساندې چې توفیق ور کړې ولله دې اله دې الله توفیق ور کړو نو په طریقه دا به روان آ په طریقه دا یې پسروان صداکم صداسه خالق مولا پیدا کو چاغه بنې پدین کار کوونکی نو چاغه انکار نه کوي او کلکوي نو فبه خداه مقتدی نو پاغه پسروان شه ناغه سوقو چاغه سوقو صحابنو ا دای طریقاو النساء اصحابي کڼ نجومي وینانا سابو باندې يهوديه اخلاق او سر موجودي کې الله <سؤال> واييغه په سروان شاه او دی ویناغه ده خیانتګرو هغه بدتیانو هغه دا او هغه داو زالما وایا لا سلکوم علی اجرانو عالم تاسو نه په ګوره بیان کوم خو څو نه عالم نه لا سلکوم علی اجرا دا الله سنور دې خزاني لګی دي ها الله زموسته پړکې بواچي هو یو واده چې تقرر مکووا تقرور فقاو بضغن نه جدا خبره او نوکه په خپل سوغړه کې راغمنه نه دي خدا بهر کې شتوره دورا دور برکه دته تقررب وي وای ماوسه علم ما او ماوسه دوبړه منل کړي نه نا دا ناروا دي فقاو طول ناروا وي دي نو په خپل یو سړید کې ناغمنه نه دي والا سلوک مل اجر نه عالم استاسو نه پدې باندې مزدوري اجر نه عالم انور نه دا قران مگر پند پاره مخلوقات پدیز مشهور کتر حنفی تفسیلی مدارک پدیز سلی کری دے لگو نیر مدارک کولاو کو احناف ہو دے داتم صدی امام دے اغلی کری دی پدیز بانے وفی دلیلن علا ان اغزل اجرت علا تعلیم القرآن و روایت الحدیث لا اجوزو او په دې آیات کې دلیلې په دې خبره چا غاستل دی وزنو په تعلیم دو قران چې ته قران او په نقل دا حديثو لاي جوجو جایز ندي قران او حديث باندې وزن غستنه دا تعلیم باندې جایز ندي زه نه غواړی ها غوله زما دا نوټ بیان نچاله تفسیر مزارق کټه حنفي دویم جل اول نسمہ صفاء او دویم جل ایک سو اکتیس کیلی کی <خكم> بیالی کی با دویم جل ایک سو اکتیس کیلی کی علا ناخذ الاجرت علا تعلیم القرآن وعلم الدین بعلم غست اللہ یجوزو پر دیکھ بیا علم الدین او راوستے کوشے مجدد صلی کې لري مجدد مشهور مجدد شیخ سلیحندی رحم الله مکتوبات دفتر اول 33 صفحه کې صلی کې لري 33 صفحه مکتوبات کې تخصیص کل کړي اگر چيرې سخ دی ها مکتوبات دانہ چنور زخوا مو باځې خبرې در داخې نه کوي دا لږ ار چا د پاره کړو ځان د پاره وایماده اول ځان ترې ولیک سباداته مقرر کیتاه اترار سے می یادې نو چې زوبیا لازمې سم دي شته په به بازار رات کومو شهدا علی الله ولو علی انفسکم مکتوبات دفتری اول تنتی صفه کې لیکي هغه و علما علماء په دې بلا باندې مبتلا شوي دي بلا باندې مبتلا شوي دي دا بلاوي کې علما کين بلا په ابتلا اند علما په دې بلا مبتلا دي ایشان علماي سو و شرار مردم اول سوس الدين دا علما چې ناكار دي شریران د خلکو دی او ولوسوس دین او د دین غل دی آغا وایغا وای چې دین عوز د دنیا ګرځي دا څوک قسمه شو وعلى ما شرار مردم او درم او ولوسوس دین د دین پجامہ کې راغلی ده او لا غانې او مونږه شریعت او مونږه نظام راولو ول سوسی دین مخه کتاب دی نو شاته نور سي ده. ها وګوره علماء بیا وي فتاوه علم د چانز د کړېره اروپا پلانیزه لازم چې سند یې منزور دی ډېر محدث دی ډېر لوی مدرسہ دی ډېر لوی طالبانی ها علماء علم د زکړې د علماء نه شرار مردومه او بل اولی سوش دین تدریس هغه بیاوی تدریس و افتا وقت نافعیند که خالصن لی وجل لا باشند درس او فتوه ارکو الاغوہ که فیده من گردی چاہ خالص د الله دا پاری کتا مقصد ایوه د پیسی بھی انو آغا فیده نور که رو را بیاوی ضرر صحبت ذرر صحبت مبتدی فوق زرر کافر استو زبرد ملګرتیاد بد تی داد پاسه ده زرر د کافر نا د ملګرتیا د مبتدی نو سره د دې زرر د کافر نه زیات ده زکه مبتدی چه ده یومریزو د بیماری زړه د سړی شړې په لکه بیماری پیدا کې دې بدعاتو نو تد ا چا سره په درسونو کې نه واستې سبقونه ته وي شړې بیماری زدارې د حاضر دې د کافين نا لصوص دین دې علماي سودې ها عالمي سودې شړاري مردوم دې هغه به دې خ بیان کوي پوښي مکتوبات هغه عالم یار لا سَلُکُم الایجرہ نوارم ساسو نه پدې باندې منزورې پېدانې پی پیر لیکلې دي پخپل کتاب الفتو ربانی کې سړيږي لا طبيع الدين بتبن مخر سو الدين د قران او د سنت په بوسو باندې دې دالر پیسو تاغسوي ابوسوي بوس د بوسه قدرهستا بوسه شهريږي د پېدانې پیر لا طبيع الدين بیتی بنی مخرسو دین پا بوسو بانده بوسو نیره وره لا سرکو مره یا جدا نوارم ساسو نفده بانی مزدوری مزدوری دی چا نوارا و دا ولی مزلی دی کلی دی وجه بیان کرده دا ولی خنی دی یا را یا وی جایز دی موقع نواریو چی ناروازی متاخرین چو وی جایز دی رو دا غی مقصد دا آغا فتاوه مجموط الفتاوه من رو تیز جل اغه چوی جائز دین او مقصد دا ده چې ګنای نشته ګنای نشته جائز مګر ګنای نشته خداب ته مامه کوه چې مال او کړي اجر مېلا وشي ته په کې سودا قرسه ته سودا ور کې وغه پیسې درکې تم استاد آخر د ثواب شته کاروبار کې دا ته کاروبار وکاو تا ول مونږ کو تا او ته قران او خدا غږه لچن ټکی پیسې درکې تنحال را ته سبه تمه کې یا نو قرار علم نی مزدوریان نی کئی حکومت پیسې در کئی تاولا کارو که دفتری نو تسو سواب لری یا حکومت سواب لری مالا دی را کی زا مال دی را که دا سواب دے نو بیاخره مال نی را ته دا سواب کار ما نو پکار دا دی چه جایز دا مانا فقه ہوئی شیخ الاسلام امام امنی تیمی رحمه اللہ ہوئی جایز مانا دا چې حرام ندی جایز دی سواب نشتا ته ثواب ګټیو کنه امام رازی تفسیر کبیر کې لري لري په تفسیر د سوره قصص باندې ماسره په دیواله ووښته زو هوواله کې ما کتاب خېما امام رازی چې موسی عليه السلام کله ګټیو بکړې د شعیب عليه السلام د لوريانو نو چې کله وګدا واقعي د اغلال مل مستایو له وکلا نو خوراکو هو تپرو خوراک ته مخه ته پروتو ناغه وی حیره ادا او خرا وځا نو خورم او وی ولی ویلان په دنیا لخرسو حلال کی ګډي وبکول اغه ته د دین کار د دین کار وته وېری دا مزلومانو په اړه وا قران او او کا دین کار وته وېری تاسو دا موږ داسې امبیا علیه السلام لزو هغه دین کار چې مو ته ویلې زپاغه وزنه لمه لا نبی او دینانه دنیا نه منغ نه خرڅو خپل دین په دنیا باندې ز زادرس کو مودا چا نه تنخوا وارو لزو ما صفه ده په دنیا ټول څه غو املی و نه ما ا دک ز راته وله دذر راته وله پنج دذر راته وله لز دذر راته وله د بذر راته وله کپڑے بکې دا لوبیا غطا غطا دې اغاصالمقصد چې کوم د سواله حضور ما ختم شول نه نو شو ارشویب علی سلام او تو وی له سحازه ای وضو سکی د اسه در کوم بیا والا پهل سحازه ای وضو دا ای وذ ابو د خلو بولن دی دا چې سوغما صدا داشي دغه مل مستیا له دا نه تعال جبین مستیا کړي وای ها نفحین ای اکل موسی بیا خوراک راکښورو کو یو زوخه مسله کار کوم به دا چې خپل خواه دا د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه کتاب دی د 10 جله 23 د لوښتنو جله مجموعه فتاوا د لوښتم جله غا دا حوالہ زار نوټ کړئ 2300 چیا صفصفه کې لیکل دي 300 چیا صفصفه د ا ایم او 300 دلیل سره چې سره هدا وی 300 چیا سرفضا د شوق الاسلام امام ندیمیا مالنا ما علی د ټول کارکو ارچا کی ته کم غندولې فقاه علماو ذکر کړی یا ټول خیم دا نه چې باله خیر ده کدام مصباحه کې به امام طيبه نظر په سیرندر بسو کوم بابا خلک نه نه نه دا ځان ترلم به ویم دا ځاول ځان تم ویم که سبب دا سه حالت راځي منګای او په مخ خواسته شب نو چې دا می یاد بیا پهون شي د کوي وعن رجل ما عنده وما يكفيه کدی وی چې دا د احناف نو دی نو مسلې د علماو د احناف میاد کړی دی دا ښه و وعن رجل ما عنده وما يكفيه دا غصلی مبارکی چداغه سره دور شي چې کافي کېږي داغه دا پاړه خو چې کفاف يو سره بلکل <سؤال> بالکل سنينه داغه پاړه خو جائز دي بیانو چاسه ايشي لري دا پاړه نه زده غیرو لم بیان راواده مخکې موږ ویلو کړه چې د لوګي مليږي وعن رجل ما عنده ما يفيحه هغه سړی مبارکه چې داغه سره دور شي چې کافي کېږي داغه سره اوس طالب دغه څه نشته فحل دا و سلیبل اوورې او د موز په ووزونو باندې کوي نو فل یجوو ځ کامله آیا دا مامت دله پارې پیسې غستلی جاییل دی او که خو چطوره شی ور سری کافی د کاف کې د خلاص کا د کپلو د پیزا هغه د فه جاهزدي فجابه استجارو ل مامتې لا یجوو فلم مشور مذ بي حنیفا او مضب مو مذهب د چایو امام مذب مذب دا مذب حا... ابو بدیگی مذهب د ابو حنیفه علم به مشهور مذهب د یاد کړي الاستیجار علی الامامت لا يجوز استیجار عوض غسل په امامت جایز ندی په مشهور مذهب د امام ابو حنیفه و مالک و احمد د امامانو په نسبانه وجه غسل وکیل یجوز او ول شوی یجوز و جایز ده او هو شافی دا مذهب د امام شافی دی اول شی ته به مابې دی نور کله امامانوې چلای جوزو پوشه بیا و لیکن المشهور من مذهب مالک ان الاستجاره ی جوزو عل الاذان د امام مالک په نېبانی په اذان باندې وظغه سره وای جاهز دی بیا د بیا دغه کلام کی په دی باندې شیخ امام ابن تیمیه رحمه, رحمه الله ویکو څوک دا خبره کوي چې جایز دي نو دا غو مقصد دا دی چې ثواب یې نکېږي ها هدا ویو غو باس کوي په دې باندې یو خبر ما ذکر کړو نور په دې کې شته با په پیلاني پیټ کتاب دی شیخ عبد القادر جیلاني رحم الله ویلا تبي الدين مبتبن 196 صفه زمنګ مجدي الحمدا شیخ نکذا بذतियाنو ګورته بدتیان به مرکه ها بدتیان وګورا دین خرصي قران خرصي دین اسلام دارنګ کتاب سبب د دنیا ګرځي کتاب د کتاب د دیوي 199 صفه يا غلام لا تبي الدين بتبن اولک مخرسو دمتو په سباله په لا تبع الدينك بتبن سلاطين والملوك والاغنياء مقصود دین خپل پاغه بوسو د بادشاہانو والملوکی پاغه بوسو ها دا سلاطینو دملوکو د وزارتونو د بادشاہانو په مالدارو مالدارو ترواني بادشاہانو زین ترواني څو دی په خرسه حوادث د اخرې حرامو ازا اکل تا بدینی کا کراچه خوراکو کتاب پر قصدین بانی نو اصلاد و قلب و سطالب و تور شی و کیف لائیو سوید وانتا تا آبیوستا سنگ توری کی زنانا چطا عبادت دا مخلوق که این از دین از دیکی گی مالا خمسرا که کنه مالا خمسرا که کنه بیاوی پورتا که دعوی ستی دا خلقو ترم نزام لا تا بیز دین بیتی ایک سو اکتی صفا بیاز کر کر دی پیدانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی آغای دا مجلسون په دی منعقد کر دی ایک سو اکتی صفا آغاوی زمانون دادا سے زمان دا یبیو دین بیتبن چی خلق خرسی دین پا بوسو بان لی وی دادا سے زمانه دا چی دین پا بوسو خرس کر دی دي دنیا ته دې پیسو ته رسوي هغه بو سوې پیلانی پیر هغه ساده علم قدرو هادا بیا غزه کرکې او اب غزو مل خلکه 121 صفحه کې ذکر کای اب غزو مل دو په دنیا من خلکه دینا کارد خلکو نا هغه سو چاغا طلب کی دنیا د مخلوق نا مخلوق نو وزارتو نو واړی پیسې واړی ایوازونه واړی صداکه کنه ابغوزن خلقي ميت دو دنیا من خلقي ډېر مبغوز ناقاره ده مخلوقنا آسوده چاغا طلب کوي دنیا د مخلوقنا مخلوقنا د دنیا طلب کوي دارانګي دونه وکی أغل کی, کی, کی؟ ترکل ترک عمل علیل ترکل ایواز علی العمل فرضن پرخودل دی ایوازونو پا عمل بانی دا فرز لی فرزو پا عمل با عوز نالی چې دا عملو کې دور پراکا ترکو لعوز فتوی ورکی مفتی بغیر دا پیسونا فتوه نور که بغیر دا پیسونا فتوه نور که ترکو لعوز عالی لعمل فرزونا الرجل الكریم نعطی که بغیر دا ابیاوی المرای المنافق یا خوز الدنیا ریاکار سړې منافق سړې اخلی به دنیا په دن دین باندې دنیا اخلي دین ایواز د دنیا ګرځي دغه ریاکار او دغه منافق دي او بیا سرور او یاکلی کې کی تقودو فی صوم اعتکاء په میرا خانه کې ناشتي جمعه خانه کې او قلبک فی بیوت الخلق او د د خلکو کوروو کې ګځي چې ماله بن سر وړي ځکه نمبر دے ن د فلای نمبر دے م به د غرمې سر وړي م به خامې سر او ساار کې به سر وړي وای تقلدو في سو آکه خلو کا ټیو تل خلته اوړ دی د خلکو کوروو کې ګځي پې پیر الله د بالا دخمتلوړي بیا او تا قعود فی صامع تکا وقلبك فی دیوت الخلق منتظرن لمجئ وحدائم انتظار کو انکه داغد راتلو او داغد هدیو چې دغه میته ایم دی توفه که بس وړی نه بلانه لاروان دی ما او تویلو دوبې او د امری او د اج نه ما دا بس هدیه وړی زع زمانو کا زمانہ د پدی که زای خړیدا زع زمانو کا وجعلت لك سوره بلا معنا او غرزول ته فل شکل بلا معنا سپکه ستنه اسه شکل لوي هدارنګ بیاوي سلورش پته کوي لات نافقو تطلبون من الخلقه منافقت م کوي چې طلب کوي د مخلوق نه سلورش پته صفه کې د ذکر کړي د منافقت دې چې د خلقو نه حاسزون الطلب کے وی آمنو بی حاضر قرآن وعملو بی و اخلصو فی عمالکوم <سؤال> لا تراؤو ولا تنافقو ریاکاری من کوئی منافقت من کوئی فی عمالکوم فکولو عمالو <سؤال> کے ولا تطلب الحمد <سؤال> من الخلق او مطلب کوي صفتون دا مخلوقنا ایرہ زمان چاستائی ناو نکلنو اگر زمان چاستائی ناو نکلنو اگر زمان چاستائی ناو ولې واز عليہ امر تروب کوي ایوازونه پاغه عمل باندې د مخلوقنا یو کار دی او که ایوس په مالا یو کار دی او که شپوتونه مې مکوات تاسو کېږي ډورا چې معمولی د یو लाख روپو نالي پخکی نو د شرو زورو برد په پاسه کم بول لګی فلانې او فلانې او فلانې او فلانې کار وایو کس کوي او لګې د تاسو کا ا داتریه کاری کې تخپل هم خلقو ته کاره کې لا تطلب طول نه وي واځي مولا له نه اپ چاله وي لا تطلب الحمد من الخلق مطلب کوي صفاتونه د مخلوق نه الکبلان کار کړي وای وځ دی وکي کنه زا او داغه حقو سرمایا وا د ملک او د عوامو پیسې یو سره بوجي یو ابسرده وزیر دی په دفتر ناش نه دا خلقو حقونه دي ور سره ما صد خلقو حق دی دا امانت دی دا قبضه دا رسوم لا تطلب الحمد من الخلق وليوازي اليا او يعوزنه پاغي لخلقو نه به يعوزنه ال بنا دي الکه دا دا يعوزنه دا و ګون مخلوق تا و انت ا تامل للخلق پنځويشته مسفکی لیکي خلقو د پاره عبادت کې وی الکه مونږ بس تاسو والذخير خادم مو جو جوړ شکه نزا خدمت خلق کوي نه بغیره وظه لو وظ الحمدلله ز عمل قوم بغیره وظ که سره خپد کوي دا خپل اخلاصي ثواب ګټي خو ما دا چانه متعال نه کوي جز خادمی موظف لانی یم بس الله یو ها نوکرانی من دا الله د دین خدمت کو الله نه مقرا کی که په دېشته ما صفه کوي وی تباشی تعامل للخلق تعامل کې د فارزه خلقو او ترېد ايک په اولاد او ته اراده کې چې دا به قبول شي په سچا دا شی دی غلط ته عمل د خلقو د پاره کې خلقو د پاره مکو الله د پاره یو عمل وکړه چې الله خو ګوري اخوینی اخاوري اسماء وارا آلاوری او ویني نو چاغا اوری او ویني داغه نه پاره کاوه کنه ولیکم ما ته طالین موو아요 پلانې سپاسه ما اوکا ننه الله خپکیږي په دیواله ها پیرانی پیر حدا کتاب دے شیخ عبد القادر جیلانی الخط ربانی فی فیزر رحمانی نور کتابونو ګور نور مجالس الاولاد ګور نور دا هم مشرمونه خروار کو ده نه ها خو خپل عمل یو سره ول خراب وي نه جزه منګ طالبان منګری که شرانی سړکې سرازی، چې زموږ نو چرګه کې دا چا غاړه ځان لیدې کې چې به ده الله ده د دې خدمت کوم بغیر غیري او چې به غیري وځه کې نو الله به تاسو غا شپریدي هغه غیرتي دی ته د یو کله د بارښپاو نزدګیاي خپله شته ک هغه غا فریدي روته وم دره بالو خوري بسه یو خورا کوم د الله درکې کپړېوم دله جوړې وي ګوره ما خدمت کوي ګوره قسم نو کومه مخه څلنګ ری خرچه وکوم نو چې ته د الله لپاره خادمی او خدمت کوي او دعوت پېښ کوي د الله دی کتاب تابغه دغه شپری دی داونه و لا سلو کوم له اجره نو عالم ساسو نه پدې مزوري نه دا قران مگر پند پاد مخلوقات ا دې تعظیمونه کده الله پوره تعظیم دې د الله څخه درو کوي د الله حق مخلوق لور کو دا الله حق خدانو نو و ما قدر الله آکه قدرین دیاولیاو شقدروک دیاولیاو قدرناچو گومبتونه بجورکا دیاولیاو قدرداو شته په مال <سؤال> کې او خورې کې ذاته په خاو خلکو ساټا دا د هغه قدر تلای چې وې د هغه د الله په یو بندبانو شې وا چې د هغه د کتاب هغه ش داغه او 파ری موسی علی سلام رڼا وداه تو په ټول مخلوقات چې ګرځوي هغه را قراتوي سا ټوټه ټوټه توب دونها چپټوي خارکوي دا غینه مقصد خبری چې کومي مقصدونه به خارکړي او پټوي دلللا او خودی شویتا او ساه کام شنووي تاسو پای تاسو نو پلاړه تاسو پویا وا چاړارې کې ځواب دا غیزه من انزل کتاب نو وا الله را دې کې بیا فریضه دی په هغه کې یلا بون چا بس کې دنه کېږي ابس کې روانه شپ لګیا واذا کتابون او دا قران چې دین را لګې موږ دینه مبارکون چې د خین نه دکړې شوی کتاب دی کی و دې تقینه چې د خین نه دکې مړه تصدیقون دا کتابون چې مخکې را دینه ولتون زرم القرا دغه بیان کیو کې په اخر کې ویل کہ زمو مدرسه مقروضه چاندو وکي او ما سره تعاون کوي نو دا بیان د صد و وکړو را ولتون زرم القرا دې په اړه چ اويره خلکه امال قران مکه والو ويروا اصل د کلی مکه اینه چار چا په ټولو دنیا د ومن حوله یا چې په کم کلی کیتی توډی کیاګه دا اینه چار چاپیره جلسی جلبئی مانکی جنگره چا په نور خدک هغه ويروا او کسان سان چې قینو باور کي پاخرد د یقین کی وی په د قران د یقین په د قران کې چې قیامت مني او د پخپل منځونو حافظون ساتنه کي سو دے دیر پا دروغ جولا ولو کی بیان کی دا ظالم په دغه جوړولو کې موږ د دې بیان بقرہ کې کړو از لموش غا دا چانه چې جوړي په لابه نه دروغه یا وای چې وهیو کرښو ما تا ولم یوها او حکم نشي به غته شيوند سیسي اواس او چا وای زره س انزلوا زبون بیان وکم س پیدا کوم پشاندای پیدا وکم پشاندای چې پیدا کړی دی الله بیاں کړي الله څنګه چا الله کوم دلیل پیدا کړې زموږ دغه دلیل پیدا کوم پرې مساله وا پیدا کزا او زه پیدا کړ کنه بعض خلکو داوی کړي وي د پیغمبرې هم د پیغمبر غونډ شمه ا لکه د نبی علی سلام په وخت سکسان پیدا شیو موسی له طرف به ایمان داوه کړي وا په یمن کې اسوده علصی داوه کړي وا په یمن کې پایمن کې هغه د پیغمبرۍ داوا کړې و دا رنگي طلیحۃ الاسدی هغه داوا په بل ځای کې پایبنی امیوو کې چې زمنګ د حمن باندې وحده هغه د پیغمبرانو پاسا و موجودو د نبی علی صلوات و سلام صحابه هغه پاوه کې کړه کړو نبي قیذونه کې جوړي و نه په مقدمه مخې سره ختم کړو چاچ داوود پیغمبري وکړ بای هغه واجب القتل لې دا واغيو چاغي بیا کترینو علماء احمد دا وکړې واه قاضي علي نور وکړې واه چاوتې څه په لټین کې له مرداړ ته ځکه ما سره هم زشته ولاو تلا اوس به یو را پازيږي زمو مخلاذ خپل مخسر یوزې کو مخکمي او قصې پیدا شو یوزې په زې کې کله پردلا پیدا کیږي واه بیا ګوره ګوره بی او تمه ولاو تاکه شروع وینې ته کله چې ځانمان با پاسا خطو دمرکی او فرشتي به ووږي خپل لاسونو لرا اباسه انفسکم خپل روحونه پدې رو تر هوږي اباسه نن ورځی سزا د کولېږي سزا د ذلت داسا په سبب دا اي ته تاسو می پالا نامناسب خو الله سلام مناسبو چې زم بیان کولی شما حسته غوندي اوه داسو دایاتو نو دالانا ځان غد ځان غد جون کې ال اتلسم دلیل عقلی تا کې را لې منتا فرادا تشتور یوازې لکه څنګه چې پیدا کړی موږ تاسو اول زل څنګه یعنی را لې منتا تشتور یوازې زمالونو دولتونو نه څنګه ما پیدا کړی پاو څنګه بے مال وي د مور د ګډنه می پیدا کړی بے لالا وای ما سرم راځي یو یا رالی لې منتا خو تشتور تش تور د مدرګارانو نه ها که ما خلقناکم اول مره لکه څنګه چې پیدا کړی من تاسو پاول زلباندې څنګه چې ما پیدا کړی ها واکه د سر مدرګارنو نو ما سرم راځي بغیر مدرګارا مدرګار بده سر نه او د دو دوهولو جوابونه دی آیات کې را روانې یا بلا معنا رالی تاسو مونږ ته یاوازې بغیر دلیل له دلیل خدا سره نو ظالمه لکه څنګه چې پیدا مونږ تاسو پاول زل دل بغیر دلیل له تاسو د قران سره صد دلیل په خبره باندې چراله بغیر د لشک نه رالی او چې دنیا ته را لیم تاسو د دلیل نو تعالی ما دلیل د دل قران دل لکه وما تدري لکه مل كنت تدري الملکتاب اویل بشید تا پرهود تاسو اعمالونه چې درکړو موږ تاسو ته رسو د خپل شاګانونه او نوینو موږ تاسو سره مدرګاله ستاسو آ چې تاسو په ګمانو د خلاصي انهم فی کوم چې به په تاسو کې شرکا برحدا اتموین لکق تقتا تا کی زره شو بین فمن سازو کې ارستین مين موابت او به شي تاسو نه اج تاسو ګمان کاو پغه ابدا زره زره شو ختم بشي نولسم دلی بې شک الله شروونکې د دانې او دا ډو کېل دا نه اوشلې او دا غینه تیغرو باشي اډو کې او شغه نه شین تیغرو باشي او باشي ژوندې د منلا او قوم کېدې مله جوندی ژوندینا یو مخې معنی من رسول الله عمران کې کړې موحد نه مشرک نه او مشرک نه موحد دا شپتونواله د الله نو کومه تاسو والو له شوي توحید نه شلم دلیل دار یو کولسباش لهونکو ذسباب ده او ګرزولې د شپه سکنن واخدارام زیدارام د شپې خلک را مونږی محل د سکون او نور اوس فون می خوشباند د فرد حساب په دې خلک حسابونه کې وایره کا دور شپې دور د پاسوګ د شپې حسابونه کې زنانه وینم د فلانی لسه مشپلا چته لیدې نن د فلانی شله مشپلا زنانه د شپونه حساب کوي او سړیدو ورځو حساب کوي نن زمنګ د 10 دور ورځ ده اور دوره دی پاتینی ها پدی صابونه خلک کئ زاریکا د اندازه د غالي پوه بادشاهه یا دلیل الله آزاد ته چې ګور زوري ته حاصل استوری د پالاش اور سګی پدی باندې پات یرو دوچو دریا بنوکه تاکي وا ذکر مندلایل داس قوم د پاداش پویږي دوشتم دلیل الله آزاد ته چې پیدا کړی تاسو د نفسيون ادم علیہ السلام نو مستقر نو نو زید وخت رولو د قراری دی پر رحم کی و مستودون اوب زيد امانت کی حضور دے په دنیا کی یومانه زید قراری دی چې د کمزینه جدا شي د کمزینه اغا شي نو پر رحم کی قداره اونیسی پر رحم کی اغا نطفق قراری نو فقره قراره اونیسی نو چې رحم کی قداره اونیسی داغه حمل پیدا شي و مستودون بیا رحم د دنیا ته راشي د مردګی دینا مستقر قرارې زه هغه زه دا غنوسمینا یا و مستقر و مستودا یا لغوندې زیدو ستو د دنیا کې و مستودان او به د امانت کې حضور دې په قبر کې سچې د دنیا کې کلې د امانت پوزګنه قیامت الته کې په مرده بو کو ما دینو کو من نبیو کا تا کې وا من د دلیل داس قوم د دا فارا چی پوې دروشتم دلی الله آزاتے چراوریز برنو بو او باسو منگ پدیبانی نباتا کلی شین گیا داریو شی رزق داریو شیو گورا او باسو منگ ددینا خزنشنی سانگی او باسو منگ دینا حبان دانیمو تراکی با سوری یو د پاسا وگی تاو گورا کنا چلائی تا سنگا کر خکر خبانی تلی غنم و دانو تاو گورا وگی تا او د قجورنا من تولی دا گنچول گنگو چو دا گینا دنوانن اوګي دانيت ننځ دینځي یو بلتا افلا کریمن باغونه مینا لابین دانګورول خونانو او د انارو چې مو شابېوی په پپانو کې په شکل کې اني مشابه په خوان کې په میوه کې میوه څنګه مالټا نارنجو سنگترا داتول یو شکلی کینو خو خوان دا مزه بیا آ کینو له ګو څخه ترشه د مالټې نه او نارند ټولو نتروشي بیا تاسو خوړلې نشي او شي وګوره بعضوی چې د الله د وجود نه انکار کوي دهریه وي ارو یو شېسکي زمانه کوي نو زمانه خو بسیټه لا خو یو شېکې نو زمانه څنګه ځکه هغه دانشه تا وا ټول په دې کې کې هغه څه کار کوي داغا یوی دانی نه بقرکی تیرشیو سو دانی زرگونی گی اوو سوا اتو خوی دار کی رو اغیدو خوی یو دانا پکارو داغو سوا ولی که یا چې آغا توی عرص دانا که ارص زمانه که زمانه خو بسیده را که نه دار یو شه که لو داغا دانی نه سو نه جور شي بازی پوس شي پلت شي هغه پادی شی بازی آغی نه مسکی داغی نه تیغ پیدا شی او آواز څه ښه شي، آواز تیغ شي، باز پوس شي، اغه نه وړل کاونده دا غدانې نه وشي. خیالم کلی کنه، اغه دانا چې کله زنانه لا نه ششته و باسي. نو څه پوس شي؟ سته هغه هغه مغزوزی. سپوز دانګې دانې چې پټی کې واځه نو څه پلچ دانې افلش لري شي. څه داغه تیغ له یو سټ اس پیدا شي. حنوقدر که زمانہ سکینه پکا چی یو شی او هغه دانه چی شینتی له وځي هغه بیا ها ګنگوچو کی ها چې ګنگوچو کې دا غینه بیا بلا اوږی پیدای شي پلوږی کې بیا سلطانی دا چاکړي یار او کته و یار صدا د انګور تو وګورا انګور دانه نه بوټي جوړ شي سخه شاخ شي سپاله شي سدانی شي میوه او هغه نو ابکاش یو شیکاوله بیا دا خو بلځ زو نه کوي نه ده ر نه کوي ود ده لريوباله رد ده پدېځه کې په داهریو رد ده په مشرکین رد ده چتا سوای بلځ موارد ده نودی او کجوري تو ګورا مسک په کسوګه اټړو کې او چاپه نته خو انار ته وګورا انګور ته وګورا سوره پښته چاپه نتاو ده ماس که سوره خوګی وبری اول کچای بیا خوګی دا وبو کچواله دو بو کچو دا په خواله دا فرچاپه روانه دا چاک لري پلانی و مو شرکا ته ته ورو روانه په پلانې او پلانې زموارد زاریمان دې تنه ګور دې دی خوراکونو تنه ګوري اونځل یا انزر ته ګورا پې د فېدی وی قدی انزر فېده آ پانه د فېدی دا وې د زه هم بار کار کوي سوره یخی تنه ده فیدیدا جل ده فیدیدا نو پکا چاغي یو کار کوله که زمانہ د خضر کارونه که دا طاقت پدرو کې چا چوله یو لاشت ده به کی خالقه شي ها انزور غوري الهه سم میو داګه ته کلا چی میو ونسي وای یو پخه کې لاله یقینن پدې کې سازو پاره نه غي د پاره قوم چا غي ایمان وړي او ګورلو دي مشرکینو عاجزي ده جناتو الللا شركاء جن شركاء الجنات او پیدا یار او پیر اقری ده له او جولک ده بنی نظام وبنات او جنکه بنی نظام ارد دی پ مشرکین بل عباد الصالحین وګړه الله له او جولرو بنی نظام اسار وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود العزير ابن الله او توینو بنی نظام او بنا سرشتو ته جنہ کوي از الله لوریانی دي بغیر من بغیر دلیلات رد په مشرکین بل رد رب په مشرکین بل عباد الصالحین بل بنین او رب په مشرکین بل ملائک په بنات وباندی او رب په مشرکین بل کواکب تیر شو تیرجو سلوک په مشرکین رب وکړه کواکب دی امر ده او کړي بڑا ابراهیم علیه السلام په واقې او در دی دیجه دی کې بیان کړل بل بنین عباد الصالحین بل بنات او بل بالملائکه او شرکا الجن حابل ح جنات الله صلی الله علیه و آله قدری سبحان پاک دی الله دی دا نش دی بیان دی الله را پدی ناشنا پیدا کون کله آسمان دودز مکو چت کی دی جی دل نه نايب او نش الله رب دی بی پیدا کړي الله جو شی او د الله پجو شی دی دا هغه پتونوالا الله استاسو رب دې نشته پهلاجد فرکوولو والا بګیره دې الله نه پیدا کوم کې دا, دا, دا اللہ یو شري نو بندګي کې دا الله په یو شري زموا لا اله الا هو لا تدركه الابصار اي هاتنه کې پال نه مخلوقات اي کې یعنی دا الله نظر مخلوقات راګي ره ګرد الله نظر مخلوقات نشي را کې رول او ولاد المخلوق نزنونه عدال کیږي چې شاګه پیدا کړی دي نو هغه ته پتا ده عدالت هاي هاته کې د نظر په خلکو عدالت بارګینو خو بردار دي تاکي راغلي توڅه دلایل بصائر دلایل دي بصیرت خاوندې دلایل تر وا در افساونه نو فمن ابصر و من تعقلا چاچزان په یوکو نوزاله فایده وکړه چاچو قران ذکر وکړه دلنه فایده وکړه قران زال زکه زانه ده تاسو چولونشو نفالیا زغر اپاگ دے او نیم ازو پتاسو ساتونکے دا مالو دارنگی بیا بیا بیا بیا بیا بیا ممگدلائی دیر پارا چووائی دے درستا دا چاندیز دا کردی دا مسلا یا زغر دیکھر اختی منمانی ہو کردی او دیر پارا چو بیا بیا بیا ممگدلائی دا سکومد پارا چو پویگی اتبی تابیشا دا کتاب چو حکم کولیشی تا تا ترابود رفستانا لا الہ الا ہو دشتری بل حاجت تر کوله والا بغیر د الله نه بده مسئله لګی لا اله الا الله او دانو چې منځ کوی او خېل ادا دشتمه مسئله صورت کی نا نا نا چې زیو راضی نو مسئله توحید ده شرق عام د پاکی ده کې لا اله الا هو و عارض المشرکین مخالود المشرکینونه کغه او شوه د الله فسور بانی مان د بشرک نه وې خړې ان ده یو ګردو دې مونږ تعال الله ساتون کې نه په دې او زه به کنزل کي خو ادب غوري کنزلونه کي ها کار و خراب کي وه بابا يا خط په دن ډير ماينه ولا تسب الذين كنزل مكوي دا كسان ته چي دا متر کي بيد الله نا سب دي ايوشتم دي دغه فرق دي شتم دي ته نفس کنزل کنزل کوا خو بیزتی مکو او شت سب دي ته چې عزت بیناله لا تسب اصحابي ویلی دی لا تشتمو اصحابي نه دی ویلی لا تسبو بیزتی بنا کوی عزت بنا اخلی زما د صحابو کنزل خپری دا چې عزت بینالی بیزتی بینکه ساب صحابو بارکه وروړي ازنه دیو سره مله کنزل ویلی دی او بیزتی خیره کوه نه نه عزت بده صحابو زما نه لای ابي يسب الله کنزل بو کی دی الله تا ها عدوان د وجد دښمنۍ بغیر هیڅ دلیل نه کته ویلې کديش نشه استاد آغا الله داسه حکم استاد بیا باغه پدلا دا کنسل شي ها یو څه زیاده کنسل کړو نه بسا موټه کنسل کینو سا خو مرتبه کنسل کین دا رنگي ښه سکرې موږ ته او ملت عمل لا هي بیا خاص ردایته ځېد واپس کړی دا نو خبر بکی دی لا 5 د کوم کار کین لیک قسمونو ګری پالمزبوت کراش دیتا یو موجزا رو دی با ایمان نوری پاگه وی قسم دیم منگتا موجزا پیشکا منبستا خبر اومنو موتا خوخایا کنسا موجزا صورت بنی اسرائیل کی نبی نمبر آیات کے مواری رو را یو موجزا منبستا خبر اومنو بنی اسرائیل نبی آیاتو گوری تاسو وقالو لنؤمنا لکا حتا تفجر لنا من الارد ینبوا بنزل لسما بارا لسم لسکم سلم آیات ده وای مشرکین چرم یقین کو صاف خبرات تر دی چې جاری کی منلا د ذمکه نه یمبو اچینو الا بده منو چې چنی جاری کی او تکون لکا جنته من نخیلا یا بده الا منو چې ستارفه یو باغ شته کجو رو دا انګورو او پمنسکي والے رواني الا بده منو رضالتم قسمونه کوي موږ ته یو معجزہ پیښ کا نکولو ا انما آیاتو هند اللہ بشک معجزې ټولې ده الله سره دي ما څه مورجې ته نه خدا قسم دغه خو خدانو معجزې ټولې ده الله سره انما الآیاتو هند اللہ بشک معجزې الله سره دي ابراهیم یو رسل کې بمراشی وما ماشرکم ان اذا جاء یؤمنون مانی ډیډی دی صرف یو د مانو کوم مثال استاذه تو پو مقصد وَمَا شُرِكُوا مَوْجِزَة دَاشي منګ به ایمان راوړو مَوْجِزَة دَاشي اوخه یې منګ به ایمان راوړو نو مؤمنانو پیغمبر پاقته پیغمبرا که تو تا ار ਕਿਸما موجزه پیش کړي ایمان نګوړي ایمان راوړو وَمَا شُرِكُوا أُسُشِي مای استفهامیا په مانځه ایوشه این مبتدا یوشرکم دغه د پاره خبر دی ایو شروع متعددی دو مفولو تا وما این کمیو شیر ایو کمیو شیر ایو شیر ایمومنانو خطاب مومنانو تا کمیو شیر ایو شیر ایو شیر اکم چه خبر ایکتا سولا را اول مفول حزف دے ازادو مفول انہا اول پتاویل سلا در مفول سانی شو و ایو شروع کم سیجی پوکتا سولا ایمومنانو ہاں <سؤال> عدم ایمانی پنی ایمان کافرو چه دی ایمان دا روڑی تاو تا سپتا را چه بیشک آدھا موجزی کل راشی دی با ایمان دا روڑی آغیوی منگتا موجزا پیش کامنگ ایمان دا روڑ نو دی مومنانو پیغمبر پاک تاوی که ار قسم پیش که دی ایمان دا نو الله مومنانو تاوی او مومنانو تاسو عالمین غیبه چه دا خبر کوي لکه یا وسلوی به موږ ته قران درس وکم خبره مینو یو سړی وی موریس به درس مې کوه تاسو سره کاپي دی دا خبره مکه وا ته درس وکا درس وک بیا نو طالب سره به درس سره کاپي دی سمېږي نه ها ته په ظاهر ذکره پما شروع کوم څه خبر کو تاسو ایمو امومنانو پني ایمان د کفرو چې دا معجزہ کړل دا شینږي ګور ایمان دروري کته ته اخصه معجزي پیش کړي ایمان دروري او ایا مومنان پیغمبر ته وکړې شي مانروړي پیغمبره معجزات او خایا خیر دوی مان زده و ما شرکوم سشي خبر کو تاسو نه اې مومنانو په ایمان د کافرو چې دا کافر به ایمان روري ان به شکله معجزات شکله شي یؤمنو به الله زائد د خدایو مان را کوي دوی به ایمان روري معجزات او خایا کېږي شي مان روري مان روري نو ري مانیم دی و نوقلب اسبو شو کنه نو یا وی چې موایا مو, مو ته خیاسم د ایمان لروري یا او ته اوغہ کې د ایمان لروري الو موږ د دې زړه د فهم د قران او دا غسترګې کا پمانه د لام د وجداینه چې د ایمان لروري په دې قران پاول ځل باندې الله وی اول نه زړه خرابو اول نه قران نو د نکړې سی نیتا نېزان جوخلېو د قران سره نه په سرګو قران لیدلېو چې اوله پوره ده خراب شي ورسره به نه پويږي وروړه اېره قران مې نه یادېږي تا پلومبیکي قران سره چلول او چې چا لومبیکي د قران سره د غدداري وکړه الله به ټول من نه پويا کوي دا تشووالې دې ته منوالې چې په شوق ونستي کاند به کاپی پیدا کې قلم پیدا کې اسې دنه مبا کې نن لیکل <سؤال> کوم خیره بیا به شوټی ملاو شو بیا به کلی کوم اسه د کده سرباره غونډه اسه نهسته نن دانو دغه مهنت کې کوشش وکه سټډنټه علاوه موږ د دې زونه د فهم د قران نه وای زبه بیا جلالین کې زده بیا بے زاوی کې زده کوم بے زاوی کې به تزکیه آخر کې ځکه علم نه فارغ شوم پیژدی وکم کنه بیا به تو ګورن قران باندې زده کوم زہ دته یو کس راغلی اپسرشه ا ما سه به سبب دوی ا و کس د دین ماته وی دیږي او سماته سرویس میلاو شه لمه دی چې د علم ستانه جوړو کومې ته نشې وایې مته شوق نشته وینه د و خو باسه مې نه مته مونږ نه کېو ته مونږ نه کې مې هغه چکم واقعیته ما مننه کاو ما بکینولې تاسو به مونږ به خیره دایو دایو شه تاسو په مننه کوو زبېنکو شوق ته ګورم زا اچاله سبق راکم چې باکه شوق نه باده خلکو کوئی دلت راغلی ویجی خیب به طلبو کې تلب مینه به طلبو کو ته پیدا کو دا چې کم طلبګار دی او ما تناسې د هما باندې حق دی مې قران رب خلقو کړو چې نبی عليه صلوات و سلام سره به طلب راغلو کفار او بل صحابه دې لوندې او طلبګار دې نو کله به هغه سره خبره کوی او کله به دا کفار سره چې کېده شي د دی سمشي ایمان وروړي نبی علیہ السلام تا حکموش عبا سواتا واللہ انجا حلاما آجا کم بے طلب دی کافر دی آئی تا توجو مکوا وانتا اوطاقی پسے کی گئے نائی پسے مکی گا آغا لن صحابی چا طلبگار دے آغا تا توجو کا میں تاکہ شوق نشتا رو رہا تو قواہ سے دہا سا رہا برابر ہے منگ سا رہا سا ہا من دو روز گا منگ سا رہا سا رہا برابر ہو گا منگ اغا خل منګا خلقو ته قران خيود دین خيود کتابونه خيود قرانم وې علوم زېمو ما لا وینې په یو یو کوه او غا په پي او کلاله مړه غا په دې وخت بس اسی چل ولکوا علوم د زونه ده فهم د قرآن نام او د دې سترګي وجه داغیناش د ایمان نور له په دې قران اول زل اول د توجو نه وروړه تا لا چې دې بیا له پوهې ټولو مر او پریو دم من پسره کښودای کی حیرانو پریشان دی په ټولو مرحيانو چې اوس کومه لار اختیار کوم سو کوم یم دا تعلیم کو نمی دا تعلیم کو د دنیا سره کار کول شه منګای دا حیرانو پریشان چې په کومه لار روانم تا غلط کار دلومبینه کړو او په غصه لار باندې روان وی ولا وننا نزم الیم الملائکه کته زما منلو ته بسې تر دنیا کې او اخر کې دوه لوګه والاوننا نزهن موږ د خلکو خیر خوایو بد خوانیو غا موږ ته ټوله لارې د دین خیو چې دا لار د نړۍ لا ته کامیابی را د دین لار د کامیابی راځه کا یاده پرې را نو چې بیا لار حای حای نو حای حای نو والاوننا موږ خپل وس کړي او کوبن شاسو پولیس جون دیو والواننا نزنلم ملائکه به شکامگا د ودیغو دله فرشته او خبر یو کی د لو او راپورته کو مون په دی باندې ار یوشه مغامه مغامه یا قبیلن دله دله نند دی بیام شی مانرو دی مگر چخوغه شی د الله هو الله وکزه هر قسمه معجزي دله وخیمه فرشته او ته مغامه راشی همدین ماندار بیرمانه دی ختم الله لا لیکن یاد لري خلک نه نه پويږي پوي نه نه شاهدان دي رجال ته بسويته وکذا ليكوم دانغي غرزوري موږ پادار يو د انسانانو جناتو يوحي بازو هم لا بازن وسوسه شي بازه داغي بازو تا دوره وخت سره تیر کو موږ چغيو زموږ نه فائدې وانه دي زه به قیامت ته خلکو تلاش شو ان شاء الله چاغي دوره من سره وخت رکړي او صداغي موږ خلاف به کا ان شاء یو هی بازو هم له باز زخرف القول غرورا و سوسی بچي باز داغي بازو تا علما خبر زو کې زخرف چاغي سرو ها سرو ور کړي او دن نسي ظاهر ښکاری سرو او دن کوټي ګیلتي ها ظاهر رنگي د دین ور کړي او دنه نور سي ايز دیندار مدنه بیا نور سي نه نهه قوت بونو جوړه وروړه زخربا نه جوړيږي زخروف القول غوروڑا علما خبره ده دوی کې دوی کې غړې وړي اغه ما وختي دا غي بیان وکړل به یو روایت پیش کي باټل وکړل بل پیش کي ولو شار رب کا خو غښه وستاده رب نه بوخړې دې دې کال را حضور ایمان کا الله په خلقو رولې دوی بچي غلط کار نه وې کړې قالا وتدوال الله لري هيو منشاه فل يوم منو منشاه ایمان نو لیکو کفر کې نا پویاي ماشوم مې نپو دې خیره اوسه پوسوي بالغ شوی او غیاژوي او دادار شوی تنها دار شوی ته پوانو شوی زادیمه فزروم فردا دی اواجه دی جوړې ده ځاننه ولی تسغای له افیدت اللذین یؤمنون بالاخره او دې په اړه چې غوښ بکې دی الې دې ملما خبروتا د کوډې خګولا چې کم کې قران او حدیث نه نو غسنګ یادې الک پلانې یو کیسه کړو هغه مې یاده بلاني موریص که سی بخی یادې او چمون و ته د قران او د سنت د مننه خبره کو نه غیره هغه به نه یادې الله او دې ته وګور چې څنګه ګدي وسرونو الګ لګ رانځدي شه ولی تسغاله اف چې قصي و ته او چمون و ته قران به نو منځ زمګ نه وي ک انو فرضت من قصورا ولی تسغاله اف دت اللي نومو بل او دې په اړه چې وګب کیری د بیکاره خبرو ته دغه ورو ورو خبرو ته زلونه دا کسانو چې مانرولې په خیرات اوا کوم تهګدی ولې یرزو او بیا غرم کې غیر داله کړي خبره وکړې ډیره خسته خبره وکړه ډیره خسته مون ټول د چیغو دا مال د خسته لدی و منع سنقولا من من دا ال الله الله وی کتاب کتابه نه د خسته د خسته نو او چې قصې خرافات بیان کوي د خسته خبره وکړه او ولی یعترفوا او دې په هغه چې جوړبکی آ چې دې جوړونکو دزان به خبرم درپښ بیا جوړي ستا تقرير او جواب زده افغیر غير الله افتغى کمن اي بيد الله نه ولوتوم پن فیصله کن او ولذي الله غذاته چې دالګره دې قران تاسو ته مفصلا واضح اصول ديمان د ایمان په اصول چې څنګه بیان قران کړی او دا بل کتاب نه دی کړی داسې خسته کتاب دمات اواصولی واژې کړی دي د لی ووا کړی دي تو هید واجه کی رد د شرکې کولا وکی دی د شک ساميکر کړي صورت کې یو یو شرک رواستې د واغې د جلی رد کړی چې ګوره دا شرک دی دا کفر دی دا شرک د معګوره دا صورت غوره ننس د معشرګوره بیا یو سړی نپوی کې پهې آ کسان څورکړې موږ د الله فامدی کتاب دپویګي چې بشګه دا کتاب وړاندې کلي شوې ترمدربستانه بلا کی پوره بیان پريشا نمکه ګت د شکون ګنا پڙاتو د عذاب بیا په تشکې پیغمبره شکونه کوي او حکمونه پروشو حکمونه د ربستا زما حکمونه پروشوي دي حکم د ربستا تفسيري موارد سره توحید قران صدقند رښتیا او الله او انصاف ځما کتاب راغې نو داخستنو توهید مسله را لږ انصاف لا مبدلہ لکلماتې نشته بدلون کېږي د حکمونو د الله ځما حکومت بدولې نشي واه سمولalim د الله دې ورېدونکو په یا سوره کاف کې برآشي 27 نمبر کې اب سر به واسمه مالهم من من لا مبدلہ لکلماتې هی لله غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ نَحْنُ نُزَكِّي وَأَسْمِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ نشتذې بلې د الله د حکمونو په اړه دا الله حکم نه او السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دا الله د حکمونو کې په هوا و انتو تېر او کوته اوماني د ډېرو دا اچا چې پد مکه کېږي نوا بڑی دا غاڑی د الله دے کتاب نه یہ رب مینگا سنگو مونتی تا سو خود چند کسانی دا, دا دیر زیادتی دیر رک گوڑا دا دیر خالی کی دیر پلے گوڑا لیتا اللہ وی کدیر پس لار شنو دیر پس گمرا کی دیر حدیث کا رازی پا آغا دا مومن مثال بدا سی نبی علیہ السلام پیوشنگوی دا مومنانو کرے دور بائی لکه پتور غوئی کی چی سپنٹا کی سپنٹا کی کمی تک توری خو سپنزے پزیر دا مسلمان مثال بدائی کم بھائی وقلیل من عبادی شکور اوریر کم دی بندگان دما مومنان ډیر کم دی قلیل اما یؤمنون قلیل اما تشکرون قلیل اما کم پکم کی کم ایمان روڑی کم پا کم اونکی کم شکریاز مادا کئی کم پا کم اونکی کم هغه پند اصل ای دیر کم دی اغورا درسکول دیر کلی و سورسکول نای داری ارسکول کی زینشتا کمری جو لیر بردنگونو لیر جو لیر زینشتا او دا قرآن دا حالت کم مومنان دی اللہ وی په پس ناوی بود گمراکی نا ډیر دیر دی ایت تبیعون نا تابעי دا دې مګر د ګومان الله ورته حکومت پر سر روان دي وای نو هم صحابه درسو اولس کفار فزرګونو نه په کار شي بیا غي په عادت شي کنه صحابه کمو کفاره زیاتو پر ډیرو پر سر باندې دې ګمراکی او دې دې بغیر ګما اٹکلیان اٹکل دې ته وي چې په صدا سره ځونه هغه به وي بشکر اب استخوی پاجا یذلو چې ګمراژن سبير دې دال دال نه د الله کتاب نو او والمو بالمؤتدين او د الله خپوی پلان منظم کو باندي فدیجه اولی سخت نشو او پدې کې بیان د شرکی اعتقادی او د شرک اعتقادی سلور قسمه نافل علم فی تصرف فی ضوا فی عبادت او سلور قسمه مشرکینی رات کړه چا د الله صل الله نیکان بندگان خړیو چا د الله صل فرشتی فرشتي صداره خړیو چا جنات صدار خړیو چا توري صدار کړيو او دعوه د توحيد یو ل ځلا پاغې دلایل بیان کړو غنو به سبا ان شاء الله یو